ויאמר אדוני אל משה, עתה תראה אשר אעשה לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו. פרשת דיירא, פרק ו', פסוק ב'. וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני, וארא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, באל שדי, ושמי אדוני לא נודעתי להם.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 ואיך ישמעני פרעה ואני ערל שפתיים? וידבר אדוני אל משה ואל אהרון, ויצווים אל בני ישראל ואל פרעה מלך מצרים, להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. אל לרשב את אבותם, בני ראובן בכור ישראל, חנוך ופללו חצרון וכרמי, אלה משפחות ראובן. ובני שמעון ימואל וימין ואוהד ויכין וצוחר ושאול בן הקנענית אלה משפחות שמעון ואלה שמות בני לוי לתולדותם גרשון וכהת ומררי ושני חיי לוי שבע ושלושים ומאת שנה בני גרשון לבני ושמעי למשפחותם ובני קהת עמרם ויצהר וחברון ועוזיאל ושני חיי קהת שלוש ושלושים ומאות שנה, ובני מררי, מחלי ומושי, אלה משפחות הלוי לתולדותם. וייקח עמרם את יוכב את דודתו לו לאישה, וטרד לו את אהרון ואת משה, ושני חיי עמרם שבע ושלושים ומאות שנה, ובני יצ... יצהר, קורח, ונפק, וזכרי. ובני עוזיאל, מישאל ואל צפן וסטרי. וייקח אהרון את אלישבע, בת עמי נדב, אחות נחשול לו לאישה, ותלד לו את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר. ובני קורח אסיר ואלקנה ואבי אסף, אלה משפחות הכרחים. ואלעזר בן אהרון, לקח לו מתבנות פותיאל לו לאישה, ותלד לו את פנחס.